Мовчу, руки трісудси, і темряви блищують очі, очі. А, -а, а крик там з глибини, кидаю свічку. Гальоб, порога нема, по гробах зачепився за хрест, пальці в плече, біль. Не тікай і мовчи. Очі, очі горять, аж цілих три. Одне твоє слово і ти німий, навіки. Голос, голос, Коло старої дамочки є каплиця. Стара і без даху, там я чекаю на тебе. Зайдеш в око. В око. Ти можеш вибрати, або прийти до мене, або лишити маму таку як є нещасно і злу. Ти маєш шанс, шанс, шанс. Крила, крила, кажан, в ніч, я. Що робити? І ти? Ні? А мама? Сідаю на гріб, плачу, і тут? Що? Я си не бою? Невже? Я си не бою? Яся не бою, я більше все не бою. Ха, і ха-ха. Йду, йду, мамо. Ти будеш щаслива, а я йду. Стежка, прошита травою. Скидаю мешти, роса. Солодко дуже іти, солодко босо. Коло домочки, правда, каплиця. Як це добре не мати страху. Це високо, ніби ідеш догори, до гори по стежці, всього лиш, коники скачуть з пальців глиб гарбузинь. Матіоли пахнуть всіжне самовито, аж ніс захлинувся, свербит. Буду з кимось сваритись. Прикмета. Заходю місце дверей. Попід стіною світло у павутині, А на підлозі труп, тіло голе і сухе. Вдень, може, то дерево, а зараз то труп, В яке око зайти? Їх тут троє: в лівому панські вуші, у правому бита цегла, лиш у середньому десь у чолі світло, більшоє меншою біль. Зелена долина зросла квітками. У зеленому чупрі трави кольори. Ген по долині там та не там вербові корчі і дерева маслин. На сіро-зеленому камені з-під него зелена вода заливає долину. Топить собою траву і корчі, і маслини. Сидить хлопчик Мого зросту і віку, білі кучері, личко, карі очі і трече, тре голий, з усім. Він сине боє сміху з себе, вбирає очима, як дивну небачену квітку. Доброї ночі, але де ти видиш ніч? Сонце, долина, вода, а ти кажеш, Ніч. Дальтонік? Сам ти дальтонік. Ха-ха-ха. Де я? Я на землі? А де ж? Певно, що так. А хто ти? А що це все взагалі? І чого ти голий? Цікава Варвара. Ха. А ти не був би цікавий? Я Око. Око ще є в кожного у чолі. То око не дивиться в світ, то око дивиться в тебе, у кожного з вас. Тим оком ти видиш сни, тим оком ти видиш себе, тим оком малюєш то, що було, чи буде з тобою приємне. А чим? неприємне? Не знаю. А ця долина, це наш витвір. Довго ми творили цю долину, збирали воду в очах, в зелених очах траву, а вербі маслини жили тут і до того дня, у піску. А чого ти голий? Око ніколи не обране. А вії? Нащо мені вії? Адже в тому, кому я жию, нема нічого такого, що прагал б мене забити. Я голий, бо я свобідний. Всяка свобода гола. Хлопчик сідає у воду, хлюпає в тіло, тече. Сідай, чого ти стоїш, але ж сідай, чого ти такий? Який? Такий дубовий, а тут мокро, скидай себе, нащо тобі тут? Але я не око, ну то й що? Всякий може, звичайно, скидаю все, лиш плавка лишаю і хрестик, бо маю встид. І що таке встид? Маразм. І все-таки добре. Чуй, око, як я вже тут, то я хочу спитати тебе, що таке є душа? Це дух чи ні? Пішли в пісок. Там ліпше писати. Коло одної з маслин є коло з піском, обкладене цеглою так, що вода негодна дістати. Хлопчик взяв Патичок із паленої глини. Черкну на піску. Душа – оболонка. Душа – то все разом. Енергія – дух. З духу складалась душа. Тобто дух є душа, але душа не є лише дух. Так і все, більше ніц. Але ти не думаєш про дух. «А чого про него думати? Він є. То найсобі буде. О, я ж його не годин побачити. Чи помацати? Так. І помацати теж, до речі».